A'udhu billahi min ashwatan rajim, bismillah arrahman arrahim In alhamdulillahi n'a ahmaduhu wa nustahilinuhu wa nustaghfiruhu Wa n'a'udhu billahi ta'ala mishuluri anfusina wa min seyyi'ati a'malina A'i ahdihillahu falamudillahu wa ma yudlilhu falamadhi lahu A'shadhu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu A'shadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Thumma amma ba'du Tajitha lalatat Falandriyumat mutlilu tajanitam burzotin tawana Allahum subhanahu wa ta'ala Zotin tonë e falendalojmë për e ti fali odzim. dhe odzim Kërkojmë salavatë dhe selamat Për shëndetit më të mira me pingamberin e fundit Muhammed Mustafa Arehi salatu e selam Mi shok të ti besnik Mbi familjen e ti të, të ndarshën rështë dhe besimtari Cilin ndjekë rrugën e tëra Me të mira dirë në ditë në fundit Të ndëruar dhe zërë Dhe të vazhdojmë në ciklin Se në kemi fëlluar Mbi komentin e emra dhe cilësive të zotit Subhanahu vëtë Kemi mor para forsidikon kemi marr 41 emra, normal disa emra janë të ngjajshëm apo të një rryje që shikojmë përmend, edhe soti kemi për shemb një prej emrave i cili më të bashkënditen edhe dy emra, dy emra të tjerë. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës, që ne kemi përgatitur, do ta bëjmë edhe një para hyrje rreth asajtë që kemi përmend çdo fillim të ligjëratave. Pra gjërat që soti kanë përmend dietarut ndëmsimin e emrit i cilësisë të Zotit është edhe kurrështja edhe e, nevoja e robit e instaluar brenda tij në çenin e tij për ta njohur pra, çenin e, e, e cila ka krijuar. Pra në brendësinë e njeriu të ekziston një lloj kurrështje, një lloj hulumtimi dhe kërkimi i vazhdueshëm, një lloj liste e pyetjeve e cila kanë të bëjnë me si është Zoti. Kush është Zoti? Si është çenia e tij? Çka do ai? Pse e krijoi universin se krijoi filantropia në kështu më radh. Andar Sheikhul Islam Temiri rahimehullah, thotë është e pamundur që në që në brendinë e njerëzit më shkul këtë. Është e mundur më embolu. Me, me angazhumë diska teatr e me me shtyp zonën e kësaj. Por se nuk është e mundur më shkul këtë. Çka do të thonë nuk është e mundur më shkul, nuk është e mundur më çrënjos nga brendia e çënjes së njerëzit, nevojën dhe pyetjet që vijnë, kush është Zoti? Çka do Zoti? Si është hija e Zotit? Andaj vim pejgamberët dhe u shpjegoj njerëzve kët pikë shumë transheshme. Andaj për shembull neve kur themi ë se në Kur'an është baza e ndërveprimit të Zotit, për çfarë është kjo bazë? Është baza e plotson nevojën më të madhe të njeriu. S'ka njeriu nevojë më të madhe se sa çila? Kush është Zoti? Pse jam un? Pse erdha un? Ku do të shkoj un? Po shemo, kush mundet me mohu ndonjë, qoft besimtar dha pa besimtar, se ai diskuton me veten shpes muhabete gjata ku çu është do të jetë vdekja. Ku do të, të përfundoj pushim? Çka ka pas kësaj? Nuk mundet asnjëri më mohu këtë. Andaj Zoti onjele jelalu i shehish shumë prej ajeteve, të cilat flasin për vdekjen, për lindjen, për jetën, për pasjetën, për përfundimin e të njerëzve, por shkak se këto janë të instaluara në vendit tjeton. Kullmi i kësaj është kush i banë këto Kush i kryojnë këtë formë Edhe i është zotit Adhe të ndëruar në zërkur Njeri ju e mëson Allahum me ema dhe sisit e ti Qenjën më të lartë Ha e mbush nevojnë më të madhë Qa e ka brenda vetës Abo Por shemë u leze Njeri ju Mare në aspektin material Njeri ju por shemë u ka nevoj për haje Për pije Dhe për disa prej komoditetin Sigur janë nevojat fizike E kështë Haja dhe pia, përshemur, barku në një, një, për orë të caktuara, për 5 orë, për 10 orë, i duhet një ushimi caktumë, një masë asie caktume. Ajo masës në aje konsumon, o shumë me e pak se sa mendimi i tia do të ketë me hangër vazhdimisht. Përshemur, një riu ha në darkë dhe drejkë dhe mëngjes, han një copë të caktuar, o si ha kitë bukë të dunjohes për një ditë, jo, e han një copë të caktuarë. Por, masit hajë bukë dhe të amplotson në barkun, qka nge i letaj, a do të kemë me hangër kër të më nevojë, kër të më vjene e nevojë e tjetër. Pra, brenga e ti, a do të kemë vazhdimisht, ka baje me të cilën, me Zotit. Andoj Zotit e bare kemë e të në Kur'an, kër e bjenë se ajna jepë me hangër, gjithë mën e shtonë se a aj do të jepë gjithë mënë. Se vjenë kjo? Qërë Allah u zhjela përmendu shqimin, abo, se ai na furnizon neve, ai shton edhe shpash har në proajete sa ai ju furnizon derisa t'ju vjenë xhel. Fjala do t'ju furnizon derisa t'ju vjenë xhel, do të thotë për çfarë më anoj është, për mëshoruat komplekse njeriu kur ha buk, për po shembull. Njeriu që kur ha buk, edhe vazhdon me punu, por më mbled para për të më bler buk. Pse bëhet po kjo vazhdimisht? Sepse në trunin e tij dhe në shpirtin e tij është instaluar shqetësima do të kenë ngër prap. A do të kemë me pi i prakë E zotë i unë të bare kjo e tjave Në përvjet besimit të se ne ka dërgute Për nga mberi unë ale i salatë të seram Thotë se nuk vdes qenja pa e plëcu e gjelit Pa e plëcu e konsumimit Nuk vdes asni qenje Deri sa ta mërë krejtë Kja ka caktu zotë i me, me hangër Tani, ku e dalhimi mës besimtarit dhe pa besimtarit Se besimtarit e han njushin Dhe nuk vrapon njët pa me shqetësim të ti dhe brengat e ti që i zhvrapon pa besimtar. Jo. Ky orvatet me e bledh ushimin e ditës. Por edenca i cili e ka baur më çeni gjallë do t'i siguroj deri në fund jetës. Gjasë ky ai ka raportin me Zotin. Ndërsa çeni që sa nuk besojnë për njerëzve, ata e lidhin raportin me tokën. En dog gjithmonk pa siguri atë të ket. Apo, doon llogarit e hesapave të dunjas, sa her ka për shembull mundësi, mundë pës për pasë. Qmimet, biznisët, tërktit, lëvizja e, e, e trejgjeve, këtë të janë kompleks, a do të ketë, a zë do të ketë. Por se nëse njerive lidhë me zotë, në gjithë po të do të ketë. Sepës a i nuk hargjohët, a i nuk kur japë, nuk thotë skamë modë. Nuk thotë përshimë modë, ha e së ta me kujtëj, se se di në esra mund të japë. Jo, ta, ta thotë shefi, ta thotë krijetari i Dhe një organizatë të kështë nëmërat Por Zotit Gjellegjelluhu Kure i folë qenjës njërzorë i fletë me atëse Unë e diqka duhet tyje Andë dhe zënë kure e këthe nga ona tjetër Njëri ju nuk nësodhë në, në diqka Dhe nuk lidhë raport më të fort Se sa lidhja ti me Zotit Andë në surën El Beqara, neve do dhvim atjetë Suri El Beqara Të ajetin kursi Kure përmenë Allahu ajetin kursi Ajetin 256 Pasë të vjenë ajet tjetë ku dhuratllahi qah fi din apo qat bayna ar-rushd min al-ghay fa men yakfur bi at-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa tani pas ayeti at-kursi ku es do ta mor me ne ayetin kursi sot e kemi fundin ayetin kursi emrin e ayet fundit te ayetin kursi na ayetin kursi vlez pse esht ayeti mai mad se vesh fol vesh per zotit bin shkonjen e parë der të fundit vetëm për Zotin. Ati s'ka as krijesë, as pejgamber, as isi sa. Vetëm për Mir, jeti, Allahu. Mirë, bon, me një pas tiajeti Allahu thotë s'ka dhun thë. Dobë. Me këtë Zot për të cilin flom, nuk mund të di kan me bë homë zor të të kish raport me ta. S'ka mundsi. Allahu e zgjedh kan e afro nga vetes. Mirë, kur e përmen Allahu kët madhështi të çhenjes së vet, pasai thotë e kush krijon raport të mirë me Zotin? Hin Islam ç qit... Çesai më në ojë, o qliev me lidhën më të fortë. Ana nuk gjen besë siguri dhe qetësi më të madhe sesa në zemrën e besimtarit. Pse? Sepse është i lidhur me me lidhën më të fortë. S'ka lidhje më të fortë dha zot. Çdo sankedonjon nuk është i sigurt. Shikoi, shikoi shtetet e vogla që vijnë për me him e mdoja. një çetë të mëlloja. Apo në shteti vogël do një himn një union më të madh vajzë më shundhëtin pengesa, ama fila shtetës po prano. Ha. Edhe s'ka nis me kajcë çes puna pronon, kishteti i vogël çes puna pronon. Pa siguri apo. Në shtetet më të loja ku njerëzit i lidhin shpresat për to, ata vet kan problem me çënjen e vet. A ndëgëzë besimtari duhet ta kupton se ke dënyo, po, po u lidh me diçka. Do të bëhet aso piçasa jone. Domthon, nëse u lidhet me diçka, do të dënohet në çat on. A nëse njëri lidhet me fein e Zotit, me mesazhet fein amerikane, ska të aj diçka të pa çat. Gjithë kaja janë Et pyet diet pse jemi krijuar, pse po frymojmë, pse po ham, pse po pim. Tërsia e saj, kurora e saj është me realizu qëllimin e Zotit në univers. Alla Zot pa zgjat, domodin, edhe një herë. Mesazhi i dietarëve në mësimin e enënsivitet të Zotit është se në çënjen e një njeriu, ka urin, ka etje, ka zbrastir, ka boshllok të madh, po shumë prej gjërave, më i madhi boshllok është kush o zoti. Si mu lidh me ta? Si më u afroute aj? Si më jefi tu për shemb ë uh, rahmetin e tij. Si mos më rreziku me riziku, me kuaj. Kjo shumë e madhe është. Andaj besimtari më son, për Ajmra dhe cilësitë e Zotit, për, këta, për këtë për kët mbushje, kët mbushje të zbrasërrës, kush o zoti? Qysh më dash? Qysh më ndash? Si ta dua më shumë? Dhe si të ndoja aj? Andaj i përcjell lëvizjet e pejgamberit, ozher, e kemi përmendur se çdo pejgamber, pak para se me vdek, gjithmonë duaja u kanë ozot falemtar. Un kjo që kepi mua, u mundova sa so u mundova, tash është momenti vetëm të mkap me rahmetin ta. Andaj, kopja apo përfshirja nga ana e rahmetit për anën e Zotit ka qenë kulmi i jetës së pejgamberit. Tani vështronë ve kemi një emër shumë interesant Është shumë të madh te Zoti te Baraka dhe Teala, është emri Allahu Xhel Xelaluhu El Al Ali. El Al Ali. Dhe kur ajo do të mëson njerzit kur e kanë studiuar, disa ulitorë kanë futur në emrat më të mëdhenj të Zotit. Apo në emrat më të mëdhenj të Zotit. Koprit jetarës sot kanë thënë se në ayetin Kursi është emri më i madh i Allahut. Po në ayetin Kursi kemi disa emra. Shë më dhe ki, Allahu la ilaha, Allahu nje La ilaha illa hua lhajjul qajjum Hajj qajjum Tane, në fund uh, të kësaj tërsi e të ajetit është, vë hua l'aliju al l'adhim al Në fund është, dha e është l'aliju al l'adhim al Apo në fund të ajetit kërsi Dhe sa për të jetarë o kanë dhëmë Nëse në ajetit kërsi është emri majma Cëdi është, Allah, l'hajj, al l'qajjum al Al -Ali, al el Ali El Azim. Ebe Kaim al-Juzay thot emri madhësht, al al më i madh është El Hayy El Qayyum, injalloh. Sheikh Husain Teimi anon se emri më i madh është domthon Allah. Disa komenta anon se emri më i madh i Allahut është tarsia e emrave. Tarsia e emrave. Sigur kur thot njëri për shembull, o Zot, lut na ty me këto emra. Tu e ke lut me, çim përçindja ke çojluar në vat mall. A kupton kur i thu O Zot lutna me çe me me cilësi më të lartë se ai pitet me çënjen tonë. Ësht domosht 100% ja ka çolluim në të patë. Andaj është një bisedë e madhe që më përmend neve se nuk ka tekst, cili është e emri më i madh. Allah El Hayy, El Qayyum, Lokazur Rahman. Dhe gati se përzgjoim gati, domosht dietar të diskutojmë mos është që emri më i madh. Ajo çka neva e interesant është se emri El Ali është emri më i madh. Kur'an-i Kursi, për të sinë ka thonë pejgamberi alayhis sallatu was salam, ajeti më i madh në Kur'an është ajeti Kursi. Ajeti më i madh në Kur'an është ajeti Kursi. Ne vetë do të marrim vëzhgim me emrin El Ali dhe em edhe dy emra tjer, të tjerë, sa janë të ngjashëm, madje janë të formuar nga ja të njëjta shkronja. Ekipi por shemo emrin Allahu te bareke ve te ala El A'la, si na e përmend në sejdë. Apo subhana rabbiyal a'la. Dhe kemë emrin Allahu te bareke ve ja te ala El Al Muta'al po sigurisht do nëna Allahu subhanahu wa taala a shomova taala el mutaal koran inallahu jallu wala el mutaal becina por shem do ma kurr permeno asonte do nëna Allahu subhanahu wa taala domthon Allah më i lartë i lartë nga të meta dhe ajo çka i porshku njerëzit prej prej mangsive këtë janë domthon tremrat të sa do ti morim sot me lenin Allahu te bareke ve taala pra imi tek emri gjithsej nga ç'e kemi morr 41 emra sot e kemi emrin 42 43 dhe Këtër dhe katër me lejnë Allahu të barë e kjo e tjana Sa i për, sa i për këtë aspektit gjusorë Shqivënë në gëzërë, në këtë uh, emër, apo këto tri emëra Apo të koncentrojmë i të emërë e l'ali Pas të ajnë nënë kuptohëm këto dhe emërë atjerë Ka shumë për të thonë Neve kemi pas mbajtë të këshpegimi i librit me arigjur kabul Se është një debati madhë mesin ulemave Për vërtetimin dhe konfirmimin e Allahu të se ajtë që ndron Gjithmon në tëfsirin e emrave të Allahut Kër vinë të emri El Ali E binë ketë materialin e asaj se Allahut që në rëmbjash Në të të shkurtojnë ato mabit Dë mërë, kër mësot në livet e ulemave Apo në Kur'an, apo në Hadith Emri Allahut El Ali I cili është mëj larti Në të të shpikojmë që fejbje Gjithmon krejt materiali që ka vjen në Kur'an dhe në Hadith Dhe argumentët uh, të shpallës dhe logjikës, se Allahu qëndron mbi arshin e Tij, këtë çat material gjithmonë lemot tabin edhe te emri El Ali. Se ky emër aludon për për atomala. Domthon, ne tani nuk do të ti por servisim të gjithë tani, ç'kemi fol. Proimi Allahu qëllua, El Ali është edhe një prej kuptimeve se ai është më i larti dhe më i larti i bie mbi arsh. Më i larti i bie mbi arsh. Sa da ndajm këtë ligjrat në 3 pjesë, pjesa e parë aspikën gjysor që e i bje në aspektin gjusor Emri El Ali pasaj që kanë thonu lemat si kuptohet që riatikisht që shkarun për andet hadithet për nga merit a. dhe disa për i porosive praktike mund, reflektime mund të quohem ato si na duhet të reagojnë me raport kërshik të Emri të Zotit të Bare Kjovetala El Ali fillim ishtë lezër fjallë Emri Allahut El Ali përbëhet nga tri rojnë tri shrojnë Dhe dhe dhe ma e men ta, dikush mund të ashef sekundara po 3-4 prej rëndësijës, po kjo është e para Mësimi i emrave në aspektin gjusorë është shumë rëndësi Madje lufta që është ba, për, shemë, për vërtetimin se Allahu është mbi qilë, këtë lufta është gjusora Dhe kush nuk e kupton aspektin gjusorë, së mund të kupton dhe realisht dhe së mund të mbron Se Allahu kur thot e Rahmanu alër arshis të a, pa e kuptu gjushti, së mund e dhe mbron këtë qështje Se ata që ka e kanë prishë janë mbrojt me gjurë Apo kanë bojë gjurë me gjurë Andaj për me mbrojt ta duhet me ditë gjuhën e Arabve Në atë në hedim se njështë nuk e dinë gjuhën e Arabve e, Nuk mund ta mëson që doku gjuhën e Arabve Por se shkurtimisht Emri Allahut El Ali vjen nga emri apo raja E cila e, e thonjë Arab është prej Ala Ja'lu Ala Ja'lu Dhe më dhonë është ajni, lami Edhe Elifi Dhe Elifi dhe zërsi shkronj Shkronja e cila lakohet Apo Elifi Shkronja e cila është me lakushme Elifi her bëndë të vau Edhe her bëndë të je Në koran kush kam su të gjithë pak E dinëse që kje Elifi Her mërë trajt të drejt Her mërë trajt të, të domonëthyjë Qështë je yeah, Ajo Elif është Andaj edhe shpesher shkruhët E njeti Elif pa pika dhe me pika Elif. E her bëndë të vau A kjo është kapitne veçan, e veçantë e gjuhës arabe syke jemër, ma -ma shkjo, lakohet, lakohet, se sy këmbë lakohët shumë. Madje problematika më e madhe të zhvind tësh kjo, ku lakohot elifi. Ku lakot elif, ngasë shkruajnë problematike. Andaj arab kur e kanë quajtur kët, shkruajë e kanë quajtur harful illah. Apo këto i thon haruful illah, shkronjat problematike. Të të zot kanë domon si një lloj uh, rëndësie. Elifi, iya, yeah, edhe waw, të sa të janë shkruar. Djetarë ka ndonë, emri Allahut e lalije Redhë nga fjala, ala Ja'lu, uluen Lartësi, qka i bije në gjon Arabëve, vjen me këtë form Ulu E ilua O shmeranci për t'i guptu dhe zë nga se në Kur'an Këto të thejhen, këto të trajta Alawa, ose ulawa Ose alie Abo, përshme vjen në Kur'an Fi gjennetin Alie Një gjennet, alie Ku është alie, nga të Klartit Por që më firdausi është nën arshin Allah Firdausi është nën arshin Allah Allah në bëf në cip të gjithve A doj, është shumë në në cilët e për t'i kuptu e Tekstet kuranore në aspektin qyshka ardh Gëse sot problematika me ma dhe në dunja bëhët këtu Por që më delë dikur sikur sot që e beshojmë Islami, por që më thotë është kështu Islami ka këtë koncept Islami ka këtë botë kuptivë Në mundon por shëhon me me me fol me fjalët e veta. Realisht vëzat kur ta shihsh, kur ta zbrazosh at me ana, asajs s'ka thon diçka e, e cila çndron. Pse? Sepse nuk e ka pazuar çish ka Allah. Nuk mundesh ti më don me ana, Kur'anit pe pe kuptimeve tua, apo pe rrethet ku je turrit, apo pe presionet që ka ndot, por çem sot ka presion dunjalëzit. Me zbrazë Islamin nga manajave. Por osht kot. Osht kot sepse Kur'ani mbrohet nga ana Zoti drejt për drejt. Dhe këto me ana ruhën Apo, që shërë u qilë? Shkata në lau të bareke O e te ale Andaj, vinë këto shpreje Që farënë në kuptohet me këta? Kanë thonë Djetarët, ulu I bjetë gjdësen E cila rrimbi diqka Ale ja alu gjithmonë I thënë arraf Aleutu ale debbe Aleutu ale debbe Hi pa mbi kali Taniki i hi puri Apo, është mbi Më janë matlar të kofshës. Apo, kjo është mënyrë për ta kuptuar nga se na duhet për me kuptuar emrin Al Ali. I thonë për shemb ë uh, pjesës më të lartë të shtëpisë Ulu. Apo, dhe i thonë pjesës më të poshtme, apo sifil. Von, më e larta dhe më më e me ulta. Për shembull, kanthan ë uh, detarët thon Fulanun ala al-jeban. Fulani, filani, ka hip më e të kodrës. I thonë olu. Domthon, ajo pika më e lart e kodrës i thonë olu, ç'a ty ka hip. Unë është e ka për gjallim se tëra shka është poshtë, është më no, në, në raport me këta nën. Dorsa ajo është më më e larta. Dhe por dorat ala për postin. Domethën, por shem thonë arabet. Ala kulalun fulani. Filani Ka bo ulu mbi tjetërin Filonin mbi alonin ka bo ulu E ka në përqëllim e ka shtim dorët vetë E ka përqëtua Ka nga dhënin mbi ta A dhe kjo përmenet në, në këtë aspekt Dhe përdojrët ala Për mbajtje me të madhë Dhe shtrirjet e Madhështis Por qemu Allahu qeva kër e përmeni firauni Thot inë në firaune ala fil ard Shikadje surët kasas a i ti katër Inë në firaune ala Ka përmeni e minë, ulu, ala Që ka po firavni? Firavni ka kërku kur zdo kush Ka nuk ma pranonë su një amaj larti me evra Me mytë, me burgojës e kështë më ratë Dërsa kjo e drejtë është vështë e Zotit Vështë Allahu ka drejtë me shtri Në një verëzën e ti Malështin e ti A dhe kemi përmeni e minë Allahu të elmute kebir Që ka i bje? I cilje e ma vetën me të malë E vetë mja qenje që i lejohët Dhe i p Që me majt vetën me të madh është Zoti. Çdo kush ka e ja bën këta është me të mëta. Andaj për shembull sot njerëzit për shembull ë uh, nëse e lexon Teimna Allahu Jellal El Ali ose El Mutaal i bie buk fali 2000 ai cili e mban vetën me të madh. Po shikoj Fiona e mban vetën me të madh. Shikoj sa keç tingllon, a dim se tingllon keç, sepse por dorë shpast për njerëzi. Dhe për njerëzit është e keqe këta. Por kur përdorot për Zotin nuk ka keqje. Për po, shembull, sa e keq që unioni e lavdron vetën. Unë them ka mbog këtu, unë ka mbog këtu. Një sledor i tan anim më shkurt se s'po mëna me duru në stop e gumboaj, gumboaj. Apo mirë, Allahu në Kur'an pin fillim ndër marrim vetë për veti fol. Unë e gumboaj, unë e gumboaj. Ë bona. E, pse është ngjaj, pse i takon atij? Sozo. Shka të meta. Do sa njëri që ngon njëri, tu fol, unë vetëm lavdroj ta Taman po kit me e të te Nuk takon ka që më ngrit Se ki diçka që ka të ban në kësad E Allah u gjela s'ka diçka që ka të ban në kësad Ande bërshimu shekhu e e thot, Se Allah u e falëndëron vetë vetën Po nuk e adhëron vetë vetën Ka fërk Bërshimu na e falëndërojnë Allahum Dhe i bojmë sejtë dhe ati E falëndërojnë Allahum Dhe i bojmë sejtë dhe ati Allah u që këtë pjes e falëndëron edhe ajë vetën e falëndëron Po si ban sejtë Çuolli saprinjë të proshem, kanë xhjuat janë na për, për orientalista pastaj nga tron po pap se prap kthehemi te xhjuarëve. Por xhëu një prej orientalistëve që e kam shpërnda, kanë shpërndar, kanë thënë në Kur'an i cili i cili Kur'an thirr kundër shirkut, në Kur'an ka shirk. Se si, ka në sura Fatiha thuaj iyyake na'budu. Zoti ka thon, ti ti ta adhuron. Do Zoti ka thon vetës, ti ta adhuron. Ha shallaqe Allah nuk thotë ashtu. Allah thot thuni vetëm ti ta adhuron. Po fjala thua ne këtu është fshehur në xhjuarëve fshirë. Apo, dhe dijetariku e kanë shpjeguar këtë ajat kan thon. Fijal Allahu iake ja naabudush luf drak. Allahu la dhron vetem. Ju kur më thuni mua vetëm të zë të adoroj, o shimu, thonë, ti, ti e zot adhuroj, unë e pranoj këtë. Unë e pranoj. Për shembull, sigurisht njëri më thon ti, ti je më i madhi në këtë vend, apo. Ti thon do, kur dali ku më i madhi në vend. Apo, prallo. Mirpo, për shembull, kur i thot dikush dikujt, ti je vëllau kështu, ti kështu, ti kështu, atë i thot po vëlla, çashtu. Kë ka pranuar luf drak? Apo? ju kanë mplot pesë nivet kush lofdrohë edhe kë hënsh tipë promot apo kë promot po ças thua po shujmë si ka's oke me ranci si icila nëse njëri apran lofdratën apo e ka mandnu veten e Allahu kur thot adhurojni mu a nuk kush kë lofda po paraditë takon andaj do të rganë Allahu i lë adhuroj veten nuk gadin veten hasha lakelna nëse çje ne aty nga se adhurimi vetë dorësh nevojë adhurimi është nevojë kur ti ke nevojë on mirat mi dikujt miu përkul Njërë nevojë që ti me të realizu një një qëllin Andaj, në gjurë në arabe Ale, vjen për Me hib dikun masnalti Me mposh diqka Abo me shty nërdor Dhe cila dhe me shtrije Madhështi Kur diku që ka shtri pushtetin e vet I thonjën maj madhe I thonjën njërështë maj larti Se e ka shtrije pushtetin e vet Kjo vjen në aspektin e arabe Se i përket në kur anë dhe zërë Emri Allahut El Ali ka ard në tet ajete. Ne, ne, ne shumë nga se do, do të zhajrojmë shonë gazet pasaj do të do të kaloj na do të thonë detajet shumë të sa na ngatrojnë edhe edhe e, konceptin e këtij emri, por së shkurtimisht. Ka ard El Ali në tet ajete. Për shembull ka ard në surën Al-Baqara, ajeti el ajete Kursi, ajeti 255, walla yuuduhu hibdhumah wa hu al ali ul azim. Dhe Allahu nuk e mundon dhe nuk e rëndon mbajtja e qijeve dhe tokës që më ti me mba qëta, e përmendë një orë, djë orë, tre orë, më vonë, e shlën Allah e mba në qije në e di pikur dhe zë pise ka kryu dhe një prej studimet të cilat e i kanë bod disa prej djetarëve, shkencëtar e kanë thanë, univerzi, qije dhe tok ka dikon, do më thanë krimtari, pise është kryu e dikon 3.000.000 vitje 3.000.000 vitje dhe disa prej djetarëve kanë bod disa prej hulumtimet dhe cilat përputhët, për tani n po pa verse 3 milionë na edim se këto gjithmonë nuk janë të sakta por ne edim se universi ka shumë vite. Ashtu do të mënohet me mohi, kit, kiti, 7 kati dhe tokë dhe gjithçka dhe gjithçka këtu çka jet për ushqimeve dhe konsumimeve dhe krijesat vetëm shkojnë lindin e vdesin. Është është një një një numër shumë i madh. Allahu jallad wa huwa la yauduh. Dhe këoqitse lodh Zotën. Pastaj më fun ka thënë wa hu alali. Se është më i larti, el adhim. Ka gjithashtu në surën al-Hajj Oshforojem në emrin e Allahut te barekuhet dhe lartësuar, dhe Ai është i Lartë dhe i Madh. Ne e morëm nga Allahu Gjallahu El-Kabeer. Gjithashtu ka ardhur në surën Ghafir, ayat 12, Allahu te barekuhet dhe lartësuar, "Fal hukmu lillahi lali." Në surën Ghafir, ayat 12, Allahu te barekuhet dhe lartësuar, "Duqi me fundit i takon Zotit." Shikoni vëzërdunjaja sot sa gjikota ka këtu. Plot gjikota. Gjikota supreme, gjikota e mazhmo, gjikota themelore, prokuroria, avokatët këtu më rad tollavi e mora, po. Allahu fathelillah. E Allahut këtë gjykimi. Çka dush gjika, prapë kanë e vendos, ai çka çka dosh. Subhanahu ve Teala. Dhe kur e ka vërmen gjykimin, ka thënë vehu li ali. Së shme i lartë. A mundë njerëzit vëzërm të thonë, për shembull, rreve mos lëu. Thuaj sa dush. A mundë të thajë për shembull, dielli mos del sot? Jo, sepse urdhri i diellit vjen pilarth. Jo vi pi poshtë. A dhe smunësh vedal. A dhe siko sa është e nevojshme dhezër, lidhja, aerobit, në vëzë, lidhja e robit me Atë i cili on mbi univers? Sepse kur ai zbrit urdhën, kush e nal? Ndërsa ti pin tokam, unësh me çuta ai diçka? S'ka mund. Kjo është raporti i robit me me Zotin. Gjithashtu ka ardhmë shurën, ai shura ayet 51 të Allahut te barekeu te ala, inahu aliyyun hakim, ai është më i larti dhe i urti. Ai është më i larti dhe i urti. E, gjithashtu ka ardhmë zën, emri i Allahut te barekeu te ala, al a'la duha kur'an, a'la. Tësinë neveto mbi nesëjdi. نسورا الاعلى ايتبارت الله تبارك وتعالى سبح سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك الاعلى اشبره فان دريمه ها دوك بمدور اسم الذات تان الاعلى متلاوتت شوم متلاوتت ذاتي انت بارك وتعالى ده حديث شيخ ازر امام مسلم ان النبيون عليه الصلاه والسلام النبيون عليه الصلاه والسلام قال هذا حديث وانت الظاهر ليس فوقك شيء Sigurisht që citat çart për erë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë në dua, o Zot, ti je më i larti, Allah, do ta marr me këtë emër Allah, i cili është i ngjashëm me El Ali. Ti je o Zot më i larti, mbi ti s'ka kur gjë. Ta Don. Tani vdes kur e përmendëm fillim se nevoja e robit është shumë e madhe me një Zot. A nuk na ka skuqë këtë Norman ku a funi sti universi? Po. Atë pak më më me pas ka shkundëm. Pi vogën. Dvin fomja për Zotin apo a thu ku ofuni kësaj na? A kështu më radh. Pengjamelallahi sallallahu alaihi wasallam ka shuru kitan. Nga sa kanë Kur'ani sulul hadith. Ah, wa huwa al-awwal wa al-akhir wa al-zahir wa al-batin. Ti e zot ka thon më i larti. Mbi ti s'ka kurjë. Çfarë më mund të ish ko kurjë? S'ka. Mbi Allah nuk s'ka asgjë. Sepse Allahu është mbi gjithçka që ka krijuar. Së mundët diçka mbi Zotit, se kërësikur të egziston dhe vahasha nuk e egziston, do të ishtë ajnë mëjnaltë që të Zotit. A, abdaj kjo është problematikët se në djetarë dhe muslimanë, ja u kanë barë në supë e mi u përgjitë kujna, krishtarohet. Kur kanë thonë, ati, shpiriti shenjë dhe biri, cili a mëjnaltë që tjetëri? Cili a mëjnaltë, o mëzotë që ajnë tjetëri? Apo? Apo? Dhe ata s'kan përgjigje, dhe çdo porgjithëshka japet, duhet të thonë ose Allahu e një, ose më radh çdo porgjithëshka çka bie. Çka çdo porgjithëshka japin është kontradiktor në vetvete. Apo, se smuna nuk kanë tudit barabar, sepse kanë mundësh. E nëse oni më i lartë, ky është Zoti i Tetrir bie. Tandaj, ibn Ka'im al-Jaziri thotë, "Realisht është edhe e komplikuar me botën e Krishterëve, sepse kuptonin dashka i polnat." Apo, se kuptonin edhe çka i di thon? Cili më i lartë? El Ali Ado ka në surën El A'la, të cilën e përdorëm në sejdë, u thënë, u ka thon Peygamberi alayhis sallam, kur gazvit Kahet ka thon ij'aluhu fi sujudikum, bëjeni në sejdë. Këta bëjeni në sejdë, ndaj thonë subhana rabbiyal a'la. Dhe sa i përket gozot El A'la, edhe në ruku, çka thonë? Subhana rabbiyal azim. Cili është emri më i madh? El Azim, El Azima wal Ali. Paraxoj, a lejohet me thon dyma se çeli epizodi është më i madh? Lejo. Sheikhu sallallahu alaihi ve sellem, emrat e Allahut mbi vlerësohen njëri mbi tjetrin. Për shembull, emri Allahut Ar-Rahman, a është më i madh se emri Allahut El-Mutekebbir? Po. Qap an prayer, o emri Allahut Rahman. Pandaj jeni Kur'an, vlezur, Rahman, kur të djeshni Kur'an, nuk vjen Rahman me ndonjë emër tjetër posa Rahim. Përshemë, kër anë e gjenë, kër religion, asë një sure, asë një ajetë s'ka arë Rahman, emri Rahman, dhe një emër tjetër i loj tjetër, i, i rajës tjetër. Nërsa përshemë, Allah u kërë përmen, emrë El Aziz, i forti, e shëshëron me i urti. Pse ka nevoj i forti mu shëshëru me të urti? Sepse kërë të futë i forti, le me kuptu e a thuk i godetën po, tamam, veç kudoje? Jo. E kur vjen ai urti e ndrejç koklavitë që ka mundur të më të ar. Mirë. Kur përmendet emri Rahman, a mundet më ndodhni koklavitje? Jo, Rahman. Moshur. Moshur. Adoj, Kur'ani dhe Zoti lejohet me me thon se leëm është më i madh se i cili. Ky emër është më i madh se gjithë tjetri. Tanë. Emri al-Azim. Ajo më mësem al-Auli al-Ali apo e kundërta? SMR, në sejshdhe, jo, në sejshdhe, ajo, në sejshdhe, sejshdhe është akti mëj lartë s'ka e për rubi Ska akt mëtë lartë Përta ku këtu këta, për, për qembu Kër njëri ga bonë në mëzë, ose se ka lëgju fati hanë, ose ka hush një rukua, apo e ka shtu një rukua Apo ka thonë diqka, apo, i ka fallë, tukon 4-4, i ka fallë 5, apo tukon 4, i ka fallë 3, ka gabu e Kitë kjo, që shregullot, që shgjithojna, se visejshdhe, apo Sejja Haris. Come on. Mesaj dhe plotosur du gabim. Çka te e ke? E ke bën namaz. Mir po. A ka mundsi për shembull ti më xej dikun hadithe të pejgamberit aleyhis sallallahu selam se një gabim por shembull më permërsu thujë çket çket do. Jo. S'ka or për shembull eh uh, sahwi ruku. Ruku ya Haris. Jo. Ja. A po s'ka qiyam ya Haris? Jo. Ja. Sepse akti mejlar që e ban në robi Karë që i zotit është sejzja Andaj kër robin namaz gabon Apo e ban një gabim Pe një mërë asfam, kabon, dy e se më kabon ban një dy sejzde E qëfar të më tha një ka kjo? I ban kajt me gjithi e thot Si kur ti i bjene dhe dyherë zotit I përkulli që du ozot gabova ku ma fal Apo? E bjene akti më thë madhë namazit Edhe të plotsohet për shimu një vajib shak i lan Apo për shimu kër i fal penjë Se pas taj e, Ponisë mediton pse ka arse vesejde sepse në sejse debat akti më i mëj lart dhe thuhet emri më i madh al aala më i lartë më i lartë apo andaj diator kan dawn emri allah ju al al aala a al ali është më i madh se emri allah al adhim dhe kur thuhet vesa këtu më i madh nuk i bëse këra nuk goj mad por më i madh sikur shajve kemi thënë se emri allah allah nuk mund të mkon pos emrin për vetësh Po shemo, ti nuk thu El Ghafur apo ose por nuk thu Allah është cilësia e Ghafurit. Jo, po thu El El Ghafur është cilësia Allahu, sepse emri Allah është, domthonë, emri i cili grumbullon cilësitë e çdo gjë. Shkurtimisht. Sa e zgja. A u ti më i lart nda thuat emrin më i më. Andaj ka pejgamberi alayhis salam kusht viti gajet, ibnoy ensejda. Ibnoy ensejda nga sa emri është më i madhi zoti te barekeu te ala dhe nga kjo kan konkluduar disa diator se emri allahu te më i madhosh el ala por se kjo nuk eshte më më saktë gjithashtu ka ardhur me surën el lejl a jeti 20 te allahute barekeu te ala illa tibga awjhi rabbihi al aala kuleka por ne porshem dhenjen e te devotshmit se ai nuk kërkon shpërblim nga njerzit ka than allahute barekeu te ala poshta marr shpërblimin apo dhe synimin e ftyrës së Zotit të vet më të lartit. E kjo ka zbritur për Abu Bakrin Siddiqun. Abu Bakrin ka vënë para për Allah, ha? Kur i kan thonë jesh pse jap? Ka thonë për ftyrën e Zotit të më të madhmit. Voio jo sigurisht sot po shënon kamera apo. Jo, jo. Për ftyrën e Zotit të më të madhmit. S'do më pa për po Zotit. Ata shikojnë se sa ka zbrit cot niveli njerëzve. S'rri pa e ka dhusë se ka boni të mirë. S'rri pa e shku se ka boni të mirë. S'rri pa ka dhusë se u martua, u fejuë, ka ka haver dat, ka pi se sepse mungon se nuk kanë lidhje me Zotin. Njëri cili e di soshuhet me Zotin. Ja për shembull ka përmendur Ibn Jauzi për disa dijetarë të muslimanëve se ka shkuar për shembull disa prej njerëzve kanë shkuar me vizitunë i hoç në shtëpi të vet. Edhe e kanë pa vetunë. Edhe kan thonë ardhm pak me çoshëruse të myti vetmia. Tha tash me ata vet. Shikoj. Fat tash me ata vet. E mungon se do të çysh mund me vet tash. Pse ka thon tash me ata vet? Bon, Adhe ga ndonë, erdhëm me të qëqru bon, Me të bë pak shushni, me të bë harmoni Se ki med vet Kodgar A i tha, jo, tash mas e erdhët ju me ta vet Thotin një gjevzi, si psa e rrinte me Zotin Tash du të më morë me juve E cili është dhe dhe ma Ma i vetëmum A i cili ri me njerëzi Dhe me nëzise pret me dalë me ta Dhe me nejti me ta Dhe me, me, me ngushlu vetën nga A i azopi i vetëmijes Cili a ma, ma, ma i vetëmum Kë, apo njani cili me ri me Zotin Dhe ka raport me Zotën Sigur pe nga meri ju në sallallahu aleyhi sallim Ilë cili i thonë të ajshës radiallahu ane ha shpesh O e ajshën A banë sot 3 vetë Gryzve Shukur kur e kishë rejndin me ajshën I thot o e ajshën Apo ma banë ab, alad 3 vetën e Realisht 3 vetë ajshën e din të kjojtë dëmë falzësh E po njëzë dhezër nuk e kuptojnë Se do njëherë raportin me Zotën Shka e kryonë robin Dëmonë at ngjeni nga at gushllimi çka ka koh me Zotin, o shumë më i madh se me dashurin më të mirë, me shoshnin më të mirë se kaje kia. Pse? Sepse raporti me Zotin është shumë më i madh. O shumë më i madh, andaj ma. para me Zot aq shumë ka kënaqësh pejgamberi jonë Alayhis Sallam turet me Zotin, saqisha thotë ju hajtën koh. Ju hajtën koh. Isha sho, ja Rasulullah, tu hajtën koh, dhe zguglaje pak. Tha plus ajo që ai tha, a nuk ta ka falur Zoti? Ja Rasulullah, ti ka falur xuno? apo ja që po duam i thon faleminderit. Çiko? Po po, ma ka fal, po duam i thon faleminderit. E tu i dhom faleminderit ju kanë amar kom. Apo, ndërsa sot neve duhet me dalin prokurorimi me xhamatin, o xha e zgjat sot. Do sa të ndoshta ke nevojë të gji shfaqim. Ezgot. Sa i rrymë me Zotin. Së mban zëbur me ne, apo? Ndërsa shkon basaj këshir, këshir. Allahu naru xha, xhatzat janë këtë kot me or të tër, apo. Futballin e prit di or përpara, di or të lutit, di or komend. E thopë, o gjësot, pak e zgata, një dy minutë, anë e këzgatë Sepse njerëzit nuk din që e kërkojnë dhe zëtë Njerëzit nuk din që kërkojnë, përgjimu, e kërkojnë dhe zëtë Njerëzit nuk din që e kërkojnë dhe zëtë Tëje e shetë se njerëzit në ngushlonë me gjërat të kota E pengambert, e ulemat, e sahabët Në ngushloni me zotit Në ngushloni me raporti me Allahun të bareke Vëtjara Gjitha shto në lezër kardë, emri Allahus të më Në surën Ar-Ra'd, ajeti 9 të Allahut te barekuhet dhe të lartë, Alimu al-Ghaibi wash-Shahada, al-Kabir al-Mutaal. Fdo Allahu te barekuhet dhe te lartë, njohës i gjebit dhe i të dukshmës, al-Kabir al-Mutaal. Është i madhi i lartë. Al-Kabir al-Mutaal. Dhe përmendëm se al-Mutaal do të thonë nga i larti, cili në çfarë kuptimi? Al-Mutaal do të thonë ai më i larti. Dhe ja një vetës këtë lartësi. Apo, porsem. Penga miliun Allahu selam, a është i famshëm, i famshëm. A është i lartë në aspektin njerëzor? I lartë. Po nuk është mutaal. Ti e ke kuptuar këtë. Porsem u penga Allahu selam, në letë ditë përdetve i ka pasur hadhën, tu bë mua muabet me jewid. Jewid. Ato jewid kanë von Musa më mirë ai ka fol me Zotin drejt për drejtëta, e kështu me radhë. Sa do ka dhan jo Muhamedi s'anmëshmëi mirë, se kjo është Bule e pejgamberis, ka pas këtë pejgamber, a kështu më radh. Dhe ka kanis me Muhamedit, apo. Do jemi ka ndo këtu do ashtu. Kur bezo mi ka vaka thon, mos bani, mos si mos si përplasni pejgambert mes vetit. Mos toni si Muhamedi kush jam më mira, Musa a Muhamedi s'an më kështu më radh. Po shikoni tani. Çfarë ka? Ka thon, si dini me dinj, si informohat, pe buja ka thon. Ana sayyidi walidi Adam. Un yamjutni ay diyazba. Un yam Zotënija i njerëzve Tani dhe zëmbane me këta Dalimi me zotit dhe pingamberit Unë jam zotënija i njerëzve E tani Zotënija i njerëzve do mënë ma i larti njerëzve Ola fakhër Ama unë sëmbane me të mafë Fakhër në thëmë kërë matë me të mafë E Allah u nëndryshë dhët Dhëtë unë jam ma i larti dhe ja njohë vetës këtë lartësi Kjo sa i zotë Kjo ropë Andaj pingamë sam Shpesh kër folët e për do më, më e shoshron te nifalet cila domon nuk e pranon te sjonia me shembull i mir. Një ditë beteja për shembull i ka i ka pa përshimu, disa të folë për shembull disa sahabe tu fol për Yunusun alayhis salam. Yunusi apo? Ja, Yunusi Allahu i ka hedhën në balen. Bevezo ka i ka pasur mundu të njëjtë me shku domon nga apro pa mend atu atu, atu për shembull pse ka gjuaj Yunusin në balen çka boke? Çka favezo? Salatu sa? faddiluni ala Yunus ibn Mattah Tha mos thuni se unë jam më i mirë se ju nunësi Ibnu Metta, gjalli Metta Për nga me rizot Ta një djetar kërë kanë mërë këta ditë kanon, Pse ka thonë për nga me rizot Mos, mos menoni se unë jam më i mirë se ju nunësi Ndërsa në komend kitë djetarë kanë thonë Dhe kjo aditë nuk argumenton se ju nunësi është di parapartë me Muhammed Esra Që ka thosh me thonë për nga me rizot Për nga me rizot Për nga me rizot Mos t'ju shkoj e menja për ju nunësin Si pë Bon, vështirë është të rregullo kët problem. Atë që jam më i mirun, kjo e pa diskutueshme. Por dallimi ku është? Do të thon, ta kupton emrin El-Mutaal. Mutaal është ai i cili i ka qetëma të lartë dhe vetës dhe të tjerëve thot, un jam më i lartë. E për ne s'ka thon kështu. Po ka thon, un jam robi. Atë kanë hadith ka thon, un e hasi robi, rrisi robi. Hasi robi, rrisi robi. Kjo është emri Allahu te baraque ve taala, El-Mutaal. Sa përkëdëzën fjalë të ulemave, Si qorkë ka Emor, kanë dëgjuar shumë prej komenteve tani do të shtajë na ë kalon shumë kohë për ti përmendin këto fjalë ë ulemave por sot do të, të, të, të di referohemi disa vetërorë por shumë ka fol në të dhësirën e tina i Ibn Juriri. Ibn Juriri at-Tabri, sicili në komentin e fjalës Allahu te bareke ve taala wa huwal aliyu al-azim ka thonë dha është më i larti i cili nuk ka më të lartë se ai që ndron mbi arshin e tij. Kjo fjalë e Ibn Juriri dështon ka, ar, ka ar nga al-Khatabi. Në kurrë preditor vetëm doi të, të muslimanit cilia ka komentuar Emrin Allahu xhilaluhu el, el Ali gjithashtu ka nga Imam al-Baghawiu Imam al-Baghawiu ka shëmbull preditor vetëm doi gjithashtu ka komentuar Emrin Allahu el Ali ka thon el Alira kul di şey atë do të ishte lartsuar mbi çdo sen që ekziston s'ka më të lartë se sa Zoti jonte barë kjo mund s'ka diçka mbi Zotin kjo është malaja ka gjithashtu nga i nuk e thit nga ti duhet të thit se Allahu جل جلاله ose më i lartë dhe mund t'i ktheni tefsirit është edhe i përkirë në në gjuhën shqipe. Gjithashtu ka ardhur nga Abu Bakr ibn Khuzaimah. I cili ka shkruajtur një libër të madh mbi emrin e Allahut te bareke وتعالى al Ali edhe mbi emrin Allahut, mbi emrin Allahut te bareke وتعالى sa al aludojnë për çënjen e lartë të, të tij. Dhe ka ka ka ne bë polemika të loja dhe ka ne bë hasmi të loja me filozofat, me mu'tazilit, me shaeritë të Osmanit mbi këto, më anajë kujt doni kthehet. I këtajet këtëre emra Thot që i khulisa më të imi Rahimahullah Thot Të imri Allah Të barëk e vëtala Al-Ali Thot vë hua Subhanahu Wasafë nëfsehu Bil-Ulu Thot zot i madh I pasën nga të metat E ka silsuar dhe të vetën Me lartësi Me mët lartë Vë hua min sifatil Mët hilahu Bithalik Aja e ka lafdru vetën me këta Allah e ka lafdru vetën me këta Dhe e ka madhrua Dhe e ka madhrua Dhe fjala lartësim shkom për lartë Nërsa fjala më madhrim për rëndes Pesh, konsiderat Li enna hu më në sujfatil kemal Ka thonë sepse emri el ali është nga cilësit e për sësëmëris Pse e ka përmjën Allahus Unë jam el ali, el a'la, el muta'al Se është cilësit e për sësëmëris Param në përshimull Dalimi në dalim mandet Shumaj cili përshimull Zotin e vete ka Barabar me vete Idhën Sa ajsa zote Apo madhvogë E mandor Apo Apo e lidhë në mur Apo në parënë Ku bënë njeri E Allah ujëla thërë Vë huë lë ali Lë ala E së prajkët Gjellë e gjellë Vë huë i ujirë Vë la i ujarë o alaj Këthënë Allah u të barëk Këhëtala Allah u e pështonë kanë do E pi Allah u të në marë Kënë kënë kënë kanë Shënë Allah u e manë në robë Dhe është në Do është më mazesa madje ne ja kemi përmendsa edhe banorët e xhenejti kur ta shohin Allahun nuk e shohin të tjerën të është, të është të të e pamundshme është e pamundshme pa krejëshenën e Zotit subhanahu wa taala thot Sheikhul Islam Dedimia ai ka cilësuar veten me këtësi që kjo cilësi e plot. Un sigurisht mos ishte këtësi Zoti ishte i plot por Allahu është i plot. Kemahmeda nafsuhu bi'annehu alazimu walalim walqadir sigurisht Allahu e ka cilësuar vetën se është i madhi, i dishmi, i forti ha krenar El Halim i but, e kështu më ratë prej cilësive. Pre Gjithashtu e ka cilësua Allahu vetën me El Haj, El Kajum, El Haj, I Gjalli, edhe a i cili jeton me gjallinë tina gjdo, gjdo kryes. Pasaj dhërë, sikur që nuk lejot me e cilësua Allahu me të kunder të e këtëre cilësive, njët nuk lejot me e cilësua Allahu me të kunder të në cilësitë së emrit e ali. Dhe këtu që i khullu samotimia është duke diskutu të i ma shumë e madhe, ne e ek, kemi shko gjitë vetëm n qka nëse Allahus ishte në bjarës, që shivje, shikotare. Por shemë, nëse mërë imë në Allahut, i gjahë, i gjahë, i gjahë, el hajë. Nëse, nëse tia dishkote imë në Allahut, el hajë, i bje, i vdekurit. Hashë. Në një në arabe, i vdekur është aqë së eksistor. Arabe të i thonë, mëte, së eksistor, mëtë, së është së eksistor. Andoj, nëse do me e kuptu, se sa e ke që është mi amor Allahut të, të rezulu të cilçuarit mbi arsh se çndron, shikoi cilësitë e tjera nëse i kthen kundërtën. Për shembull, nëse marrim në Allahun e gjallë dhe thu, kjo ka një interpretim ndryshe. E si i bëj ndryshe jashtë ai gjallë? S'ka. Jashtë ai gjalli bëj smut, po i gjallë. I gjallë po i mangët, i gjallë po i vdet, po, jo i gjallë po i vdet. Donë, çdo kundër çka e marr e bëhet. Nëse marr p.sh. emrin Allahu te barake ve taala El Qadir i forti dhe e bjen të kunder tëm Ando shiko janë disa emra që edhe edhe të zilit edhe esharit edhe maturidit s'kan guzum i diskutua pse? Se ka thone kunder tëm shumë e keqen Por që mu emri Allah el haj Kër kush në du një se ka këtë diskutur të përveç gjehmive të më dhej ekstrem të sa të kanë dhanë ne e diskutujnë në emri Allah i gjan i gjan Por që mu emri emri Allah i forti dhe kundër të me bie. I bie? I dopti. I pafti. Çkohë, a mundi zoti po i paft. Hasha, smuni. Gjithashtu tha shekhu Samedini nëse e madh për shembull, eh Emren Allahu te baraka ve teala eh El Qayyum. Ai t'i mban të gjalla krijesat. Nëse ti nuk e përcjellson Allahu me Emren Allahu El Qayyum, çu shi bie kundërta? El Qayyum domethënë ai që e mban në diçka. Nëse ti thu, jo, ky nuk ka El Qayyum, i bie çe kop djumi. I bje që zdi I bje që është i paft Apo i bje që lodhët Emonë, emonë, emonë, pasën fund Lodhën, vësa Allahu të bare kjo e tala E ka përshkujt me E vetër me lartë të tëre të cilësive Nëse përshkujt e merë E më në Allahu gjilatani el ulu, el ali E kundërta, që i bje Nuk ka maj larti Së ka më dryshë dhezër, i bje maj posht Nëse nuk ka maj larti I bje o barabar Me krejësat, o Adha Shekruj Samët e Mie, kër ka diskutu për qenjën e Zotit Tërbare Kevëtala, Al-A'la, Al-Ali, ka thënë, Allahu Gjene Gjelalu janë disa mundësi, mukan. O është në gjizd me kryesën, univerzin, o është indarë për kryesën. Nëse thu është në gjizd, ka disa për problematikën, se i vje se edhe ti mukan pjesë Allah, hasha vë kella. Si i vje kjo dhërën, dhe më dhërën. Kto debatet dhe Zerd Shotbona, Zerd Shotbona e do të shohë më herë pas se do të dalin njerëz dhe diskutojmë këtë tema. Për shembull, nëse njeriu nuk e pohon se Allahu është i ndar për krijesave, e blet që është i ngjit. E kur e blet që i ngjit ka disa problematika. Kur i blet që është i ngjit, bje i bjesohesh për shembull në tokë, i bjeset i të skeleta, hashamu kënna. I bjejmë ku kanë veçë, hashamu kënna, i mallosh Allahun. Po që nuk është ashtu vetë. Andaj këshilli këto mëno, kur kanë thit kundërthat Mie, a e shikon sa këtë që kanë mendua ata për Zotin Andaj dhe që Shekhe Këllu Samët e Mie në, E ka shu një liber të madhe Dhe një dhëdhë vëllime Dherë u të arru di brejtën akryve në nakëll Dhe ati ka diskutu gjane gat Se si me largu konfliktin mes mendjes dhe shpaljes Shekhe Këllu Samët e Mie Para se me diskutu detalë Thoth Besimtarit i mjafton mi, mi besu Kur'anit dhe hadithit Qofte dhe nëse se kupton Qofte dhe nëse Nuk e kupton Pohoje ti A ka Se, se vjen pizotën Ka me da lidit një shkenstar, ka me të vërtetua Pa tjetër Ka me da, pa tjetër një shkenstar, ka me vërtetua Si me përshemot që janë boplet prej Që unë një shta shprek shë e kanë zbuluhe Atje njëri prej shkenstarëve japan E ka, ka zbuluhe se njëri jut Kur ti djegët lëkura, s'ni në dhimëta mu Abo? Nuk në dhimëta Në lëkura, kur djekët djekët, të më njënë kocë, njëri u më nuk njënë dhinta, a ba? Dhe e kalogarit ka për i hullumtimin më të mdoja, se e zbulohëve, se dhinta janë në, në nervat e lëkurës, jëtë kocit, pro kocit s'ka dhinta, kocit nuk ka dhinta, dhe dhimtët e kocit janë kletëta për gjadërin e lëkurës, e ka botë madhe, të më rohë. Deri sa takohet me një dietar prej muslimani në një konferencë për konferencave, sa të kanë devotuar për këtë çështje, kanë thënë që zbulimi jot është shumë i jo madh. Po për dallim nga ajo se ti po gëzohesh se na moti e ke larguar. Kur'an, Allahu i xelova. Ka thënë se ti m'avërteton se kjo tekstualisht kur pra në Kur'an ka dhënë për Islamin, me një. Ka thënë ta përle. Pra dhe kanë thirrë për kthyë se kështu më radh dhe kanë provën. Ka thënë për këtë një filan ajete në surën En-Nisa. Dhe ka thon kët çka e kum zbulu un nuk ka pas mundsi mu zbulua para para mjeteve te teknologjis se re. Dhe mjeksis se re. Hiç pa probleme. Shkolli, lezojai atin ja. Lezojai atin. Te Allahu te bareke ve taala. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuk aladab. Ka don si bie ayat? Ka don kjo ayat po po. Kur Allahu i fut banor te zharin zhar, kur tju dej, kur tju dejet lëkura deri n koc, ja u ndrojnë na lëkurën. Ka thonë jo vetë çka, prit. Çkë, dë vim të studimi jot. Ka thonë fun Allah thot që ta shijojnë ndenimin. I mledë dhe disa u xhallar tjerë, dhe disa njerëz që kuptojnë aty. Thot ajeti kështu thot, citat se ky ky ndryshim i lëkurave është për më ndjen dhimbën, thot po. Ata thậtë do dëshmoj se Muhamedi është të dërguri, Sef, se posë, zik, kush, i durgur i Allahut. Sepse s'ka pas mundësi këta me zbuluar kush, vetë si ka ardh dikush që oh, më i madh se Muhamedi, më i madh se kitna apo ka pranduim fenallahu te bareke ve taala apo por shem çështja e mizës apo çështja e tokës së rumbullakt apo çështë ba ba apo por shem çështja e mizës disa pritëtar madje edhe mutezilit më herët kanë janë tallë me kta por shem vë jam ka thonë nëse një njeri ti juve i bie apo në gotë tu pi diçka nen i bie miza ka thonë ta mbyte ta mbyte ke ka thonë sepse njëra a me mizës ko i laç tjera ka hel Edhe pastaj gjinë, pëshimë, qiftat e sharlatanëve Edhe pastaj pas thonë, kjo është gëjëdhënë, shumunët Apo, shikë për sëndemi dhe thotë, është ma mirë të me e pranume Se ka thonë për e në sëramë, se za pastaj me të kori që kënë startu i vetë Apo, tani studime dëzër ka ndalë, se e kam vërdetu se në krahu në mizës ka helm E mirë, kër në thotë neve Gjorgji edhe Aleksandri se ka helm të miza Në thonë, a, kjo të amana, e ka zbul A kur thot më amësëm, ka helmë aty A po E buhrejra ka thas me tuk ta Duhet në, në pikpytit e ku që minu jo, Andaj, neve Duhet ta dim Se që ka na vjen për Allahot Ta që i kësëm të pranoja Wallahi, Allahot ka mendzirë njërës Se se do të zbulojnë Realitetin e fjallu e të Allahot e të ingamberi Sigur që vazhdimish për zbulojnë A po, por që i mu Allahot në Kurana ka përmejnë se toka ashte rumbullakët Rumbullakët, a po Dhe sot shken Me teorit e kishës Se toka është e rafsht Dhe ka ndonë prej gjehlit matë madhë kishës Se ka ndonë toka e rafsht Abo, ka skaj e skaj Kutë mëri shtu, andaj përshem më karnë në një njënjil Se ka hipë isaj e selam Apo ka hipë shejtani Se ka hipë me një kodër Edhe i ka thonë isajt Këshyra këtë tokën Dhe ka thonë, ku a kjo, kjo kodër Në palestin një kodër E shakit botën ati Abo Dhe realisht, sot shkenca përshemur me studimit e vetë, ka në thonë, kjo që shara oke, se na e di me nëgjizimi zë toka e rumu lakt. Mirëpon, kur anë, shka e gjenemi, a lojgjëve shka thotë, toka e rumu lakt. Ma djabë dhe dajbë një abasi, ka thonë që, sikur e ka morë një, një tubë të, të pejve, ajo gazë shka e thonë shka e lidhë matë drunin, për, për thurë pe petka, pe ka thonë, ja, shkë kjo topi. Dhe shikur shumë dhe mi e thotë Prej aso e që ka janë pajtu ketë muslimantë pa diskutim ose to ka e rumullakt. E kush i ka ka dhu Muhametsam shekullin e shtatë në mitë diskretinës se to ka e rumullakt? Pykja tjetër, pse Muhametsam fol gjëra shkencore në atë botë? Kui ka interesu be Arabit me deve to ka e rumullakt? Shka më interesu në mund? A e ka lip devën e vetë, Tomlin, e ka lip Shatorin, nuk e i ka interesu shkenca, i ka interesu ati Miza apo, shka interesu e? por Allahu xhënajli ka thon thuj mëson thuj çet ose do filozofa, kaldua, të vinë do filozofa duhet më u kallzu atë se ne jemi ata që kemi zbritur Kur'anin nuk e ke shpiktë aloza për ajo se çka neve duhet ta kemi parasysh kët aspekt është se kur Allahu xhënajli po hon një konfirmim Kur'an mos hezito më thon çashto hiç mos hezito çashto elët hulumtojnë njerëz dhe ta vërtetojnë dha por çim osot është vetëm e libër i vetëm i libër apo Etili nuk i frigon hulumtimën. Dos angjëlli i mbetur, të vërata të mbetur, dhjata e rë, dhjata e vjetër, këta do të çan mbet libra apo fletushka, ata vazhdimisht shkojnë duke u poplasë me shkencë. Vazhdimisht, vazhdimisht duke u poplasë me shkencë. I vetëm i libr për Zotin. Qi thot hulumtoni zot doni. Vërtetoni këto çka unë i gumvon, është libri i Zotit. A nuk duhet me babesin tonin krenar? Dhe mos më me, me pasat Atë shtypjen e prej tendenca në tërshme që Ha, jo, ku e i dhe me, me, me ullumtimet? Jo, Kujnë ju me ullumtimet? Kujnë ju me ullumtimet me i vërtetu atës që i ka thonë Zotinu në të bareke vëtë alë Atë atësët i deformuan ema të Zotit Hasën në kontradikta Hasën në kontradikta Përja, sojt, a është edhe uh, Këtë që interpretimi i fjallës Allahu të bareke vëtë alë Dhe imë të ti, el-alif Thotimë në kajim el-gjauzijë Në në njënë e ti duke përmejnë Emna Allahu të barak i vëtala Al-Ali Thot, hadha o min të uhidihim I thbatu A usafil kemali Rabbin al-Rahmani Thot, dhe prej Besimit të elisonetit është Besimi në Cilsit e plotat Të zotit ton Rahmanit O prej besimit të elisonet është Pohimi Dhe Njësimi I emnave të zotit Të barak i vëtala Pasë të gëtan Ke uluwi hi subhana Si lartësia eti zotit Pase ka thon: Fowqa semawatin ula bikulli fowqa kulli, kulli makani, ka thon mbi shtat qije i qarta, madje mbi çdo vend që ekziston universi. Pase ka thon: Fa huwal ali yu hu, bi dhatihi subhanahu, idh yastahilu khilafa da bi bayani. Ka thon, ai është më i larti me qendrën e tij, i lartë çu Zoti, se s'mund të ndryshë me qendrën. S'mund të ndryshë. Kjo poezi ka një rrimtë veçantë. O një tingut të veçan, kush e kupton gjënë rabë, e kupton. Wa hua lëdhi haqqan alë lërshistëwa, këtë kam e bitë të dbiri lë lëkuani, thot është Allahu i cili me të drejtë, mbi arsh ka është ngritë dhe është lërësua. Këtë kam e bitë të dbiri lë lëkuani. Prej lartë, i menajon dhe i drejton universitë. Ka si një djetarë, ka posim e lëgjuejni. E lëgjuejni. Në këtë djalë ka bërë shumë një dietare, ka bërë mend ibn Qayma Juzein al-Libnati Jimao, ijtimao Juushin Islami, Sheikhul Islamin al-Dza, për libra të timar të sapo dietolosë ibn Bobtax Umarab. Ka cin el Juain i cili ka qenë bresh arive, ulëm al-Imam. Por çështën e Allahut mbi arse ka diskutuar. Ai ka diskutuar. Dhe një ditë për ditë ka qenë njëri i cili ka pasën al-Hamdan. Al-Hamdan, apo al-Hamzan, si do të thotë. Ka qenë njëri edhe ulj mezles te hoja. Dhe ka njësë hoqa me shpegu Allahu është ajë cili Ka egzistu para se me egzistu arqi Dhe ajë është sot Qati ku a, o kam Para se me egzistu arqi Ideja ka qenë me mohu s'allahu mbi arqi Apo me Bartë një form tjetër Duk e ligjëru Ma se ka kri hoqa Ka thonë hoqë një pykja kam Ka thonë shka problemur në Ka thonë qëto shka i folit të unë si margash Ka filozofit Nuk i gupta jo dhe Ka unë vesh një pykja tjeshtë kam Vazirash, maria, qi Gjizie, khilafen, i e zodi, pos bjarish, larti, ka vërejt natyrshmëria ai thon se e von ka imezija e di stahilu khilafa be bayad smonat drush më kon smonat zoti pas më kon beash dhe më lart mbi shta ka thie ka thon çela pyetja ka thon pse un kur lut i zotit po ram musliman kur i lut me zotin pse kur nuk i çojm dur te posht po i çojm dur te mar on natyrshëm pat msu kur kush pat pat ta instalou dikush në, në mënyrë akademike njerë i çon dur Ka zote, për pjetë E këni pa di kanë të lutë, anash Kështu, o përto, o zote O zote, o zote Ka toka Qëka dhe të lëgjuhajnë? Që i ka thonë Ka thonë, që ki si kletë i jote Që ki si kletë i jote O është e une që të rëdhët vjetë Së kam gjëvab Nuk kam gjëvab Që i khlu i samë dimi e kër e komentot në kënë gjarje Thotë dhe hë, Gjëvabë është i thjeshtë Allahu gjobo po fitra. Natyrshmëria gbozi po si na kur drit lutni Zotin me thju dur përpjet. A nda Zot? Osh në Andeset, një herë vetëm në natyrshmëri është e bollshme. Mjafto. Ç'ka nevojë kur gjako me? A ndaj ti je in inxhinieri për shembull, ç kur ka zor, apo, e cjon kokën ka Zoti, o Zot. Po nuk ka dikush që ka zor. Besimtar që vda po besimtar me hin po drum e thon, o Zot. Jo, jo, ka çilli. Kjo ka çilli vezë është natyrshmëria. A do të thonë ka ime xozie? Ës e pamundur ndryshimi me ç'i. Shqondrëshë. Andaj është edhe rasti tjetër që më ka përmend. Shehu Sami te Mia, tinionë për Avamit të Xharive. Ëh, e ka thonë Shehu Sami te Mia, ai ka thonë oh, hoç, kam një zonë, kam një siklet. Amunu shtim si hoç, më devoj që më lutë Allahun për mua, të më hakë Allahu kët. Bren, ka thonë lutova, Zoti pranon gjuhabet piketëve, për këtëve, për gjigjet robit. Edaj në moment i ka xhuduar ka Zoti. So, no ma, no. Du vëse çon këtu nisektivisht. A zon ka, ka daga. Da. Se ti zoti se qinalt. Apo sa apo be be ndi se zoti nuk ka nal. Ka thon leja hoqet mabet se zbot kjo. Sunet nuk kanë kjo. Realisht kjo kët çka na e thonë teorikë nuk po praktike. Nuk mundesh. Andaj kët ata që dolën zonë do shëmoqon. Kta apo e çi porshun po, allahu trop ha sha allahu kella apo thon inshallahu çndron mbi arsh. Po mirë sipas ti çiqip je. Ku është zoti? Ku është? Nëse nuk ombi arsh ku është ai? Subhane huve tjallë Ado dhe zëtë Preja sotë se me ka përmendjetarët në këtë kontekst është edhe pohimi I qartë i emrit Allahut el Ali Mëj lartë në bishtat këtë qijej Me? Me qëfarë? Me atët që ka i takon madhërisë t'i dhe Andaj, Abdurrahman e Saadi e ka përmlejt këtë këta mana Ka thonë Emre Allahut el Ali I ka tri kuptime për zotin Nëse nuk e mojt e men këtë këta Tanë i rumbullaksojnë këto fja E para Ka thonë uluvë dhetë dhe, bon, Rezimeja e ligeratës E më në dhe Allahu El Ali, El Aala, El Mutal është se Allahu i ka tri lartësi Lartësia e parë është qenje e ti Qenje e lartë Dhe kur thojmë dhe i dhezër bon, qenje Qka e kemi përqëllim? I thojmë gjë në rabë dhetë Dhu Qenje Egzistenca e diqka e Qaj egziston vëtë veti dhe dallohet prej tjetrës. Për shembull, çenia e kësaj gojte dallohet me tavolinën. Kjo ka çenje vetë, kjo dall, apo kjo mikrofonja çenje veti. Un janë çenje ndar prej Juve. Xhamia është çenje ndar prej neve. Nuk janë gjerat ngjitura, do të thonë muri apo me pjesët e veta është një çenje. Umbra e vetës apo. Tani çenia e zot, çka i bje? Ajo është kan aj dall pikri esas. Ai ndahet prekri esas. Nuk ushin ngjit me diçka tjetër. Kjo është çenje dhët, Abdurrahman e Saadi, emri Allahut, el-Ali, el-Ala, është, se ajo është i lartë, në qenje në vetë, shumë i lartë, dhe më i lartë, subhana vëtë të hala, pas e këta dhën, uluhë lë qadri, u sifati, dhe lartësia e dy të lështë, lartësia e pozitës dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Përshemur, kërna thënë a përshemur, Allahu është Rahman, Rahman. Te emni Allahu të Rahman, për me këptu Rahman, du është me e morë dhe emni Al-Ali. Sa i Rahmeti ti nuk është Rahmet, është Rahmeti ma i badhë. Kër e mërë përshemur Allahu, gjellëvala përshemur Al-Aziz, dhjenë gjithë të dhe emni Al-Ali. Si, a jështë Aziz në lartësit më të lartë të kënaris. Kërë Allahu është kërënar madhështi, kjo madhështi është më e lartë. Prandaj çdo sifa e Allahut është në përsosmëri më të lartë. Ska përtej përsosmëri. Ose për përsosmëria është, domthon, me një fund, fundi përsosmërisë është Zoti. Prandaj për shembull ka ardhur Kur'ani al-awwal wal-akhir. Al-awwal wal-akhir. Çfarë do të thotë al-akhir që në memortha inna tallahu al-akhir ska përtej. Ska më i fundi. Shka ndalë, për së smëria, është ajë. Subhanehu, vëtjale. Dhe treta, prej cilësive të lartësimit, cila është bëzër, thot, Abdur Rahman dhe Saadi, është uluvëllë këharë. Edhe njëherë, qenja e lartë, cilësit e larta, pushteti madhë. Pushteti madhë, qka i bje? Përshemë. Dikush mërët në pasi cilësit, të lartë. Apo? Apo? Po këtë sejsi së nëzbaton Që që është nëzbaton? Ja po qërë Nja një ofisnik, bujar Dhe do me dhënë së dhëka Shko në zhëni fukarat, po du me të një muhe A i thot ti po du me një mu, po unës klam Me të një mu, së timar përët Këja ofisnik, ofisnik O bujar, o i gjimit, po Shiko, u gjëtë me një njeri që së nëzbaton cilës i në, në, në vetë A po, a gjini dhe shtu Po, a ndër ka thonë pë Si ta kishë jetën e gjakë Kime pa musliman të cilet Ska në me ditë ku me danë së da ka Pifejës time që ka shtrinjët lartë Kime pa gruja Pinë hadramot Njemen Hez dërin qabe Situët as kujt posa laut Dhe ujtjëve rrugës Ka doshë me ka dushë se sa shtrinjët Po shtetjët i ska O më qështë shtria Ta një dhe zër Cisite e njerit Do njëherë për shemo Ta shdojmë këtë Ti mund është përshemë më ka një shkenztar i një lëmije Specialist i një lëmije Po s'ki ku e zbata në ata I e mjek s'ki pun Ti ku shtot ti Po Allah, mjek i e po qësë, së ne kazon vete I e shkrimtar për po s'ti lecën kërku shkrimi Apo? Mund është me pas një cilësi E ki hakti ata, e, e zotnon ata Po s'mun është me zbatu A është njëjtë Allaho? Ja, ja Allah është një lartë cilësi, në qenje është n Nuk ka pengesa për të zbatuar cilësitë e tina. A kupton? Tomon, Allahu kur vendoshet një cilsi e tij, muzbaton në vend. A mund të më dalni pengesë? Jo. Allahu don më kriju një peshk në fundin e oqeanit. A mundot më thon dikush kada si çdo s'ka vend? E krijon ai, Te Ljelali. Don më ia çu për shembull një kafshës Do modem, dikun që njerëzit s'ka një mundësime dhe përtu ati ushimi në vetë A ka mundësime mu pëzulluaja? A mund me tënë dikun shkatallë se prit rrënë, s'ka? E qonë Zotimë të bare kje vëtala Do modem, që cilëcia e lartë, e shtrijës, së Zotit, që është se aji zbaton dhe zbrejë si një gjurëmë të cilëci së ti pa pengesa Por që e më vëzë, Muhammedi Salasemle A i ka cilëci të larta, si njeri? Po, apo? pak po, alkoni praksh i prakshon çuji bie prakshon por se jemi u pejgamberi alayhis salam luva ja kan ti dhom por naj shkisnik i lart i famshum bujar burr apo mir po ja ni kriminal e pra e ka tho e ka pre ja ka ti dhom a qetria ja ka shpip grujen ka shpip bifkan poraj shat allah uan ha a mundet ke mendo por zotin apo nuk u prek zotin jo ja. ande allah u jeli jilali u ka per me dhe sura denbia se kush nervozohen me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ledhën analt tava jël takutën dimën apo nda kontën posumun Allahu azza ndaj rezumeja e xhallazër emralahu xjelal al ali kemi edhe shumë për të thënë por s'ka që na ka mbaruar eh, rezumeja e xhallazër se allahu xjelal është më i larti në çendrin e tij në sifatat e tij atributet e tij dhe e fundit është se to atributet dhe këto veçoritë e zotit te barekau taala nuk i pengon asnjësen çato zbatohen dhe gjurn, gjurn, si ona, Allahut, të ken gjurm çallë mund të ken gjurm që ato të shifin praktikisht të sean zbatuar nga ana e Allahut te bareke we taala ne vera kangeli dhe disa prej fjalove se sa do ti shihna po lezratën e armshme e luftë me Zotin ton te bareke we taala që Allahu na mundson që ta mbrojnë a Zotin ton në zemrat tona që Allahu te bareke we taala ket më i lartë në në jetën tonë luftë me Allah te bareke we taala që Zoti i ngjëll jelaluhu na mundson mi kuptue fjalta Allahut fjalta pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam luftë me Allahu ngjëll jelaluhu që Allah te bareke we taala mos na ban që zemrat tona të ket tremburime apo ndajtit nga rruga Allah te bareke ve taala elushi Allahu jelle jalal u zoti on te bareke ve taala musliman qudesh Allahu te ndihmon etima te musliman Allahu te ndihmon fuqarat bnyat skamort Allahu te pasuron elushi Allahu te bareke ve taala sh Allahu namulson me yetume islam ramen ve tek me iman aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal gafururrahim walhamdulillahirabbilalamin